Ya, ya. 15-ci fəsil. Mən həqiqi məyniyam. Atam da bağbandır. Məndə olub bəhrə verməyən hər budağı atam qoparır. Bəhrə verən hər budağı isə budayıb təmizləyir ki, daha çox bəhrə versin. Sizə söylədiyim söz sayəsində siz artıq təmizsiniz. Məndə qalın. Mən də sizdə qalım. Budaq meynədə qalmasa, Özündən bəhrə vermədiyi kimi, Siz də məndə qalmasanız, Bəhrə verə bilməzsiniz. Meynə mənəm, Sizsə budaqlarsınız. Kim məndə qalsa, Mən də onda qalsam, Çoxlu bəhrə verər, Çünki mənsiz heç nə edə bilməzsiniz. Kim məndə qalmasa, Budaq kimi kənara atılıb quruyar Belə budaqlar yığılıb oda atılaraq yanar Əgər məndə qalsanız Və sözlərim sizdə qalsa Nə istəyirsinizsə onu diliyin Sizə veriləcək Sizin çoxlu bəhrə verərək Mənim şagirdlərim olmağınızla Atam izzətlənir Ata məni sevdiyi kimi Mən də sizi sevdim Mənim məhəbbətimdə qalın. Əgər əmirlərimə riayət etsəniz, Mənim məhəbbətimdə qalacaqsınız, Necə ki, mən atamın əmirlərinə riayət edərək, Onun məhəbbətində qalıram. Bu sözləri sizə söylədim ki, Sevincim sizdə olsun, Və sevinciniz kamil olsun. Mənim əmrim belədir. Mən sizi sevdiyim kimi, Siz də bir-birinizi sevin. Heç kəsin məhəbbəti dostları uğrunda canını qurban verən adamın məhəbbətindən üstün ola bilməz. Əgər sizə əmr etdiyim şeylərə əməl etsəniz, siz mənim dostlarımsınız. Artıq sizə qul demirəm, çünki qul ağasının nə etdiyini bilmir. Mən sizə dost deyirəm. Çünki atamdan eşitdiyim bütün sözləri sizə bildirdim. Siz məni seçmədiniz, mən sizi seçib təyin etdim ki, gedib bəhrə verəsiniz və bəhrəniz çox qalsın. Beləcə, mənim adımla atadan nə diləyirsinizsə, o sizə verəcək. Beləliklə, sizə əmr edirəm, bir-birinizi seviyin. Əgər dünya sizə nifrət edərsə, onda yada salın ki, sizdən əvvəl mənə nifrət edib. Əgər dünyadan olsaydınız, dünya özündən olan sizləri sevərdim. Amma siz dünyadan değilsiniz Mən sizi dünyadan seçdim, buna görə dünya sizə nifrət edir. Mənim sizə söylədiyim sözü yadınıza salın. Qul ağasından üstün deyil. Əgər məni təqib etdilərsə, sizi də təqib edəcəklər. Mənim sözümə riayət etdilərsə, sizin də sözünüzə riayət edəcəklər. Lakin bunların hamısını sizə mənim adıma görə edəcəklər. Çünki məni göndərəni tanımırlar. Əgər gəlib onlara söyləməsəydim, Günahları olmazdı. Ancaq indi günahları üçün bəhanələri yoxdur. Mənə nifrət edən atama da nifrət edir. Əgər məndən başqa heç kəsin etmədiyi işləri onların arasında etmeseydim günahları olmazdı. Amma indi mənim nə etdiyimi gördülər. Həm mənə, həm də atama nifrət etdilər. Lakin bu, ona görə baş verdi ki, öz qanunlarında yazılan mənə nəhaqdan nifrət etdilər sözü yerinə yetsin. Atadan sizə göndərəcəyim vəsaadətçi, atanın yanından çıxan həqiqət ruhu gəldiyi zaman mənim barəmdə şəhadət edəcək. Siz də şəhadət edəcəksiniz, çünki başlanğıcdan mənimlə birlikdəsiniz.